Історики єдиної держави просять відставки, щоб не записувати ганепних подій. Але це не ваша провина. Ви хворі. Ім'я цієї хвороби – фантазія. Це черв'як, який вигризає чорні зморшки на лобі. Це лихоманка, яка жене вас бігти все далі, хоча б це далі починалося там, де закінчується щастя. Це Остання барикада на шляху до щастя. І радійте, вона вже підірвана. Шлях вільний. Останнє відкриття державної науки. Центр фантазії. Жалюгідний московий вузлик у межах Валорієва моста. Триразове припікання цього вузлика ікспроманями. І ви вилікувані від фантазії назавжди. Ви досконалі. Ви машинорівні. Шлях до стопроцентного щастя вільний. Поспішайте ж усі, старий і молодий. Поспішайте піддатися великій операції. Поспішайте до аудиторіумів, де проводиться велика операція. Хай живе велика операція. Хай живе єдина держава. Хай живе благодійник. Ви. Якби ви читали все це не в моїх записах, схожих на якийсь древній химерний роман. Якби у вас в руках, як у мене, тремтів ось цей газетний лист, який ще пахне фарбою. Якби ви знали, як я, що все це справжнісінька реальність, якщо не сьогоднішня, так завтрашня. Хіба не відчували б ви те саме, що і я? Хіба, як у мене зараз, не крутилася б у вас голова? Хіба по спині й руках не бігли б у вас моторошні солодкі крижані голочки? Чи не здавалося б вам, що ви гігант, атлас? І якщо ви то неодмінно стукнетеся головою об скляну стелю. Я схопив телефонну слухавку. І 330. Так-так, 330. Потім, захлинаючись, крикнув. Ви вдома, так? Ви читали? Ви читали? Але це ж це, ж, це дивовижно? Так, довге, темне мовчання. Слухавка ледь чутно дзижчала, думала щось. Мені неодмінно треба вас побачити сьогодні. Так, у мене після шістнадцятої, неодмінно. Мила, яка ж вона мила, неодмінно. Я відчував, посміхаюся. І ніяк не можу зупинитися І так от понесу по вулиці цю посмішку Наче ліхтар, високо над головою Там, ззовні, на мене налетів вітер Крутив, свистів, сік Але мені тільки ще веселіше Репетуй, вий, все одно Тепер тобі вже не звалити стін І над головою руйнуються чавунно-летючі хмари Нехай вам не затемнити сонця. Ми навіки прикували його ланцюгом до зеніту. Ми – Ісуси Навини. На розі – щільна купка Ісус Навинів. Стояла, влипнувши лобами в скло стіни. Всередині, на сліпучо-білому столі, вже лежав один. Виднілися з-під білого розгорнуті жовтим кутом босі підошви. Білі медики нахилилися до узголов'я. Біла рука простягнула руці наповнений чимось шприц? А ви що знайдете? запитав я. Нікого або вірніше всіх. А ви? обернулася до мене чиясь куля. Я згодом. Мені треба ще спочатку. Я дещо збентежений відійшов. Мені дійсно, спочатку треба було побачити її. І. Але чому спочатку? Я не міг відповісти собі. Елінг голубовато людяний. Поблискував і скрився інтеграл. У машинному гула Динамо. Ласкаво, якесь одне і те ж слово повторюючи без кінця, неначе моє знайоме слово. Я нахилився, погладив довгу холодну трубу двигуна, Мила, яка. Яка мила! Завтра ти оживеш. Завтра вперше у житті здригнешся від вогненних пекучих бризок у твоєму череві. Якими очима я дивився б на це могутнє скляне чудовисько, якби все залишалося як вчора? Якби я знав, що завтра о 12-й, я зраджу йому. Так, зраджу. Обережно. Залікоть заду. Обернувся. Тарілкове, пласке обличчя другого будівельника. «Ви вже знаєте», – сказав він. «Що, операція? Так чи не так? Як все? Все відразу?» «Та ні, не те. Пробний політ скасували до післязавтра. Все через операцію цю. Даремно гнали, старалися». «Все через операцію. Смішна, обмежена людина». Нічого не бачить далі своєї тарілки. Якби він знав, що якби не було операції, завтра о дванадцятій, він сидів би під замком у скляній клітці, метався б там і дерся на стіну. У мене в кімнаті о 15:30 Я увійшов і побачив ю. Вона сиділа за моїм столом, кістяна, пряма, тверда утвердивши на руці праву щоку. Мабуть, чекала вже давно, бо коли схопилася на зустріч мені, на щоці у неї так і залишилося п'ять ямок від пальців. Одну секунду в мені, то найбільш нещасний ранок. І ось тут же, біля столу, вона поруч з і, розлючена. Але тільки секунду, і одразу ж змито сьогоднішнім сонцем. Так буває, Якщо в яскравий день ви, заходячи в кімнату, через неуважність повернули вимикач. Лампочка загорілася, але начебто її немає. Така смішна, бідна, непотрібна. Я, не замислюючись, простягнув їй руку. Я простив усе. Вона схопила мої обидві, міцно, колюче стиснула їх і схвильовано здригаючись звисаючими, висаючими, як стародавні прикраси, щоками, сказала. Я чекала. Я тільки на хвилинку. Я тільки хотіла сказати, яка я щаслива, яка я рада за вас. Ви розумієте? Завтра, післязавтра. Ви абсолютно здорові. Ви заново народилися. Я побачив на столі листок. Останні дві сторінки вчорашніх моїх записів. Як залишив їх там з вечора, так і лежали. Якби вона бачила, що я написав там. Утім, все одно. Тепер це тільки історія. Тепер це до смішного далеке, наче крізь перевернутий бінокль. Так, сказав я. І знаєте, от я зараз ішов проспектом, і попереду мене людина, і від неї тінь на бруківці. І розумієте, Тінь світиться. Мені здається, ну от я впевнений. Завтра зовсім не буде тіней. Від жодної людини. Від жодної речі. Сонце крізь все. Вона ніжно і строго. Ви фантазер. Дітям у мене в школі я б не дозволила говорити так. І щось про дітей. І як вона їх всіх відразу гуртом повела на операцію. І як їх там довелося зв'язати. І про те, що любити потрібно нещадно, так нещадно, і що вона, здається, нарешті зважиться. Поправила між колін сіро блакитну тканину, мовчки швидко, обклеїла всього мене посмішкою. Пішла. І, на щастя, сонце сьогодні ще не зупинилося, сонце бігло, і, от, уже шістнадцята. Я стукаю у двері. Серце стукає, заходьте на підлогу біля її крісла, обнявши її ноги, закинувши голову вгору, дивитися в очі по черзі, в одне і в інше, і в кожному бачити себе в чудесному полоні. А там за стіною буря, там хмари все чавунніші. нехай, у голові тісно. Буйні через край слова. І я вголос разом із сонцем лечу кудись. Ні, тепер ми вже знаємо куди. І за мною планети. Планети із бризками полум'я, населені вогняними співучими квітами. І планети німі, сині, де розумні камені об'єднані в організовані суспільства. Планети, які досягли, як наша земля. Вершини абсолютного, стовідсоткового щастя І раптом зверху А ти не думаєш, що вершина – це саме об'єднання в організоване суспільство камені? І все гостріше, все темніше трикутник А щастя? Що ж, адже бажання болісні, чи не так? І ясно, щастя, коли немає вже ніяких бажань, немає жодного Яка помилка? Який безглуздий запобон, що ми досі перед щастям ставили знак плюс перед абсолютним щастям звичайно мінус, божествений мінус? Я пам'ятаю розгублено пробурмотів. Абсолютний мінус 273 градуси, мінус 273, отож. Трохи прохолодно. Та хіба це щось не доводить? що ми на вершині. Як тоді, давно, вона говорила якось за мене, мною, розгортала до кінця мої думки. Але було в цьому щось таке моторошне. Я не міг. І з зусиллям витягнув з себе «Ні». «Ні», – сказав я. «Ти, ти жартуєш?» Вона засміялася. Голосно. Занадто голосно. Швидко, в секунду, досміялася до якоїсь межі, оступилася вниз. Пауза встала, поклала мені руки на плечі. Довго, повільно дивилася, потім притягнула до себе, і нічого немає, тільки її гострі, гарячі губи. Прощавай це здалеку, згори, і дійшло до мене не скоро. Можливо, через хвилину, через дві. Як так? Прощавай. Ти ж хворий. Ти через мене скоював злочини. Невже тобі не було болісно? А тепер операція, і ти вилікуєшся від мене. І це? Прощавай. Ні! – закричав я. Нещадно гострий, чорний трикутник на білому. Як? Не хочеш щастя? Голова у мене розкакувалася. Два логічних потяги зіткнулися, лізли один на одного, трощили, тріщали. Ну що ж, я чекаю. Обирай. Операція і 100% щастя. Або не можу без тебе. Не треба без тебе. Сказав я, або тільки подумав. Не знаю, але і чула. Так, я знаю, відповіла мені і потім все, що тримаючи у мене на плечах свої руки і очами не відпускаючи моїх очей. Тоді, до завтра, завтра о дванадцятій, ти пам'ятаєш? Ні, відкладено на один день, післязавтра. Тим краще для нас, о дванадцятій, післязавтра. Я йшов один, по Сутінковій вулиці. Вітер крутив мене. Ніс гнав, як папірець. Уламки чавунного неба летіли. Летіли. Крізь нескінченність їм летіти. Ще день. Два. Мене зачіпали юніфа зустрічних. Але я ішов один. Мені було ясно. Всі врятовані. Але мені порятунку вже немає. Я не хочу порятунку. Запис 32 другий, Конспект. Я не вірю. Трактори. Людська трісочка. Чи вірите ви в те, що ви помрете? Так. Людина смертна. Я людина. Відповідно, ні, не те. Я знаю, що ви це знаєте. А я питаю, чи доводилося вам повірити в це, повірити остаточно, повірити не розумом, а тілом, відчути, що одного разу пальці, які тримають ось цю саму сторінку, будуть жовтими, людяними. Ні, звісно, не вірите. І тому досі не стрибнули з десятого поверху на тротуар. Тому досі їсте, перегортаєте сторінку, голитеся, посміхаєтеся, пишете. Те саме. Так, те ж саме сьогодні зі мною. Я знаю, що ця маленька чорна стрілка на годиннику сповзе ось сюди, вниз, до півночі. Знову повільно підніметься вгору, переступить якусь останню межу і настане неймовірне завтра. Я знаю це. Але от все ж якось не вірю. Або може бути, мені здається, що 24 години це 24 роки. І тому я можу ще щось робити, кудись поспішати, відповідати на питання, підійматися по трапу вгору на інтеграл. Я відчуваю ще, як він похитується на воді і розумію, що треба вхопитися за поручень, і під рукою Холодне скло. Я бачу, як прозорі живі крани, зігнувши журавлені шиї, витягнувши дзьоби, дбайливо і ніжно годують інтеграл страшною вибуховою їжею для двигунів. І внизу на річці я бачу ясно сині, роздуті від вітру водяні жили, вузли. Але так, все це дуже окремо від мене, стороннє, плоско. Як креслення на аркуші паперу. І дивно, що пласке. Канцелярське обличчя другого будівельника раптом каже: Так як же? Скільки беремо палива для двогунів? Якщо рахувати три, ну три з половиною години. Переді мною в проекції на кресленні моя рука з лічильником. Логарифмічний циферблат. Цифра 15. 15 тонн. Але краще візьміть. Так, візьміть сто. Це тому, що я все ж таки знаю, що завтра... Я бачу збоку. Наче ледь помітно починає тремтіти моя рука з циферблатом. Сто? Так навіщо ж таку силу вселенну? Адже це на тиждень. Куди на тиждень? Більше? Мало що. Хто знає? Я знаю. Вітер свистить. Все повітря... Туго набити чимось невидимим до самого верху. Мені важко дихати. Важко йти. І важко, повільно, не зупиняючись ні на секунду. Повзе стрілка на годиннику акумуляторної вежі. Там, в кінці проспекту. Баштовий шпиль у хмарах. Тьмяний, синій і глухове Смокче електрику. Вийуть труби музичного заводу. Як завжди, рядами, по чотири, але ряди якісь неміцні, і може бути від вітру, коливаються, гнуться. І все більше. Ось об щось на розі вдарилися, відринули, і вже суцільна, застигла, тісна, з частим диханням грудка. У всіх відразу довгі, гусячі шаї. Дивіться! Ні, дивіться, он там, швидше! Вони? Ще вони? А я ні за що, ні за що, краще голову машину. Тихіше, божевільний. На Русі, в аудиторіумі, широко роззявлені двері. І звідти повільна, огрядна колона, чоловік із 50. Утім людина це не те. Не ноги, а якісь важкі скуті, перевертаються від невидимого привода колеса. Не люди, а якісь людиноподібні трактори. Над головами у них плескає за вітром білий прапор із вишитим золотим сонцем. І в променях напис «Ми перші, ми вже оперовані, всі за нами». Вони повільно, нестримно проорали крізь натовп. І ясно, були б замість нас на їхньому шляху стіна, дерево, будинок. Вони так само, не зупиняючись, проорали б крізь стіну, дерево, будинок. Ось вони вже на середині проспекту. Звинтившись попід руки, розтягнулися в ланцюг, обличчям до нас. І ми, напружено, з наїжаченими головами грудка, чекаємо. Шиї погусячи витягнуті. Хмари. Вітер свистить. Раптом крила ланцюга праворуч і ліворуч, швидко загнулися. І нас, усе швидше, як важка машина під гору, обжали кільцем. І до роззявлених дверей, у двері, всередину, якийсь пронизливий крик. «Заганяють! Біжіть!» І все ринуло. Біля самої стіни, ще вузенькі живі воріця, всі туди, головами вперед, голови миттєво загострилися клинами. І гострі лікті, ребра, плечі, боки Як струмінь води, стиснутий пожежною кишкою Розбризкалися віялом І кругом сиплються Тупають ноги, змахують руки, юніфи Звідкись на мить мені в очі Подвійно зігнуте, наче буква «С» тіло Прозорі крила вуха І його вже немає Крізь землю Я один Серед секундних рук, ніг, біжу Перепочитив якийсь під'їзд Спиною міцно до дверей І негайно ж до мене, наче вітром Прибило маленьку людську трісечку Я весь час Я за вами Я не хочу, розумієте, не хочу Я згодна Круглі, крихкі руки у мене на рукаві Круглі сині очі Це вона О! І от якось вся ковзає по стіні І осідає на землю грудочкою зігнулася там, унизу, на холодних сходах. І я над нею. Гладжу її по голові, по обличчю, руки мокрі. Так, ніби я дуже великий, а вона зовсім маленька. Маленька частинка мене ж самого. Це зовсім інше, ніж і. І мені зараз видається, щось подібне могло бути у древніх. По відношенню до їхніх приватних дітей. Унизу, крізь руки, які закривають обличчя, ледь чутно. Я щоночі. Я не можу, якщо мене вилікують. Я щоночі одна. В темряві думаю про неї. Якою вона буде? Як я її буду? Мені ж нічим тоді жити, розумієте? І ви повинні. Ви повинні. Безглузде почуття, але я справді впевнений так, повинен безглузде тому, що цей мій обов'язок ще один злочин, безглузде тому, що біле не може бути одночасно чорним, обов'язок і злочин не можуть збігатися або ж немає в житті ні чорного, ні білого, і колір залежить тільки від основної логічної посилки якщо посилкою буде те, що я протизаконно дав їй дитину? Ну добре, тільки не треба, тільки не треба, кажу я. Ви розумієте, я повинен повести вас до І. Як я тоді пропонував, щоб вона... Так, тихо, не забираючи рук від обличчя. Я допоміг їй встати. І мовчки кожен про своє, або, можливо, про одне й те саме, по вулиці. Крізь сутінки, серед німих свинцевих будинків, незважаючи на туге хльостання гілок вітру. У якійсь прозорій напруженій точці я, крізь свист вітру, почув позаду знайоме, наче по калюжах, шльопання кроків. На повороті озирнувся. Посеред перекинутих відображень, на тьмяному склі бруківки димчали хмари, побачив С. Тієї ж миті мої руки сторонні, не в такт розмахують. А я голосно розповідаю О, що завтра, так, завтра, перший політ інтеграла. Це буде щось зовсім небувале, чудесне, моторошне. О, здивовано, кругло, синьо, дивиться на мене, на мої руки, що голосно, безглуздо розмахують. Але я не даю сказати їй слова. Я говорю, говорю. А всередині, окремо, це чутно тільки мене, гарячково дзищить і постукує думка. Не можна. Треба якось. Не можна вести його за собою до «І». Замість того, щоб повернути ліворуч, я повертаю праворуч. Міст підставляє свою покірно рабське зігнуту спину. Нам трьом. Мені, О, йому, С. Позаду. З освітлених будівель на тому березі Сиплються у воду вогні Розбиваються в тисячі гарячково стрибаючих Окроплених шаленою білою піною іскор Вітер гуде Ніби десь невисоко натягнута канатно-басова струна І крізь бас Ззаду весь час Будинок, де я живу Біля дверей озупинилася Почало було щось Ні, ви ж обіцяли але я не дав їй завершити. Квапливо заштовхнув у двері, і ми всередині, у вестибюлі. Над контрольним столиком схвильовано здригаються знайомі обвислі щоки. Кругом щільна купка номерів, якась суперечка. Голови, що перевісилися з другого поверху через перила, поодинці збігають вниз. Але це потім, потім. А зараз я швидше затягнув О протилежний кут, сів спаною до стіни. Там, за стіною, я бачив ковзала по тротуару, вперед і назад, темна великоголова тінь. Витягнув блокнот. О повільно осідала в своєму кріслі, ніби під юніфою випаровувалося, тануло тіло. І тільки одне порожнє плаття, і порожні, засмоктуючи синьою порожнечею, очі. Стомлено. Навіщо ви мене сюди? Ви мене обманули? Ні, тихіше. Дивіться туди. Бачите? За стіною. Так, тінь. Він весь час за мною. Я не можу. Розумієте, мені не можна. Я зараз напишу два слова. Ви візьмете і підете одна. Я знаю, він залишиться тут. Під Юніфою знову заворушилося налити тіло. Трохи закруглився живіт. На щоках ледве помітний світанок зоря. Я сунув їй в холодні пальці записку, міцно стиснув руку. Востаннє зачерпнув очима з її синіх очей. Прощавайте, можливо, ще коли-небудь. Вона вийняла руку. Зігнувшись, повільно пішла. Два кроки швидко повернулася. І от знову поруч зі мною. Губи ворушаться Очима, губами, вся. Одни й те саме, одни й те саме мені якесь слово. Якась нестерпна посмішка. Якийсь біль. А потім зігнута людська трісочка в дверях. Крихітна тінь за стіною. Не озираючись, швидко, все швидше. Я підійшов до столика Ю. Схвильовано, обурено роздуваючи зябра, вона сказала мені. Ви розумієте? Всі наче зглуздо з'їхали. Ось він запевняє, ніби сам бачив біля древнього будинку якусь людину, голу і всю вкриту шерстю. Спорожньої, наїжаченою головами кубки голос. Так, і ще раз повторю. Бачив, так? Ну, як вам це подобається, га? Що за маячня? І це маячня у неї таке переконливе. Не гнеться, що я запитав себе, чи не марення і справді все це, що відбувається зі мною і навколо мене останнім часом. Але поглянув на свої волохаті руки. Згадалося. У тобі, напевно, є крапля лісової крові. Можливо, я тебе через те? Ні, на щастя, не марення. Ні, на жаль, не марення. Запис 33. Конспект. Це без конспекту. Наспіх. Останнє. Цей день настав. Швидше за газету, можливо, там. Я читаю газету очима. Саме так. Мої очі зараз наче перо, наче лічильник, який тримаєш, відчуваєш в руках. Це стороннє, це інструмент. Там Крупно, на всю першу сторінку. Вороги щастя не дрімають. Обома руками тримайтеся за щастя. Завтра припиняються роботи. Всі номери з'являються для операції. Тих, хто не з'явиться, підлягають машині благодійника. Завтра. Хіба може бути, хіба буде яке-небудь завтра? За щоденною інерцією я простягнув руку. Інструмент до книжкової полиці вклав сьогоднішню газету до інших у прикрашену золотом обкладинку і на шляху. Навіщо? Чи не все одно? Адже сюди, в цю кімнату, я вже ніколи більше. Ніколи. І газета з рук на підлогу. А я стою і оглядаю навколо всю, всю кімнату. Я поспіхом забираю з собою. Я гарячково запихаю у невидиму валісу все, що шкода залишити тут. Стіл, книги, крісло. На кріслі тоді сиділа її, а я внизу, на підлозі. Ліжко. Потім хвилину, дві, безглуздо чекаю на якесь диво. Можливо, задзвонить телефон. Можливо, вона скаже, щоб... Ні, немає дива. Я йду в невідоме. Це мої останні рядки. Прощавайте ви, невідомі. Ви, кохані, з ким я прожив стільки сторінок. Кому я, захворівши душею, показав усього себе до останнього змеленого гвинтика, до останньої пружини, яка лопнула. Я йду. Запис тридцячетвертий. Конспект. Відпущеники. Сонячна ніч. Радіо Валькірія. О, якби я дійсно розбив себе. І всіх вщент Якби я дійсно Разом з нею Опинився де-небудь за стіною Серед звірів, що скалять Свої жовті ікла Якби я дійсно Вже більше ніколи не повернувся сюди В тисячу У мільйон разів легше А тепер, що ж Піти і задушити цю Але хіба Це чому-небудь допоможе? Ні, ні, ні Візьми себе в руки Д-503, насади себе на міцну логічну вісь, хоч ненадовго навались з усіх сил на наважіль, і як древній раб крути жорна селогізмів, поки не запишеш, не обдумаєш все, що сталося. Коли я увійшов на інтеграл, всі вже були в зборі, всі на місцях, всі стільники гігантського скляного вулика були повні. Крізь склопалуб крихітні мурашині люди внизу. Біля телеграфів, динамо, трансформаторів, альтиметрів, вентилів, стрілок, двигунів, помп, труб. У кают-компанії якісь над таблицями та інструментами, ймовірно, відряджені науковим бюро. І біля них другий будівельник з двома своїми помічниками. У всіх трьох Голови почерепашачи втягнуті в плечі. Обличчя сірі, осінні, без проманів. «Ну що?» – запитав я. «Так, моторошно». Сіро, без променів, посміхнувся один. «Може, доведеться спуститися невідомо де? І взагалі невідомо?» Мені було нестерпно дивитися на них. «На них? Кого я? Ось цими самими руками?» Через годину назавжди викину із затишних цифр часової скрижалі, назавжди відірву від материнських грудей єдиної держави. Вони нагадали мені трагічні образи трьох відпущеників, історія яких відома у нас будь якому школяреві ця історія про те, як троє номарів задля досліду на місяць звільнили від роботи Роби, що хочеш, йди куди хочеш. Нещасні тинялися біля місця звичної праці І голодними очима заглядали всередину Зупинялися на площах І цілими годинами проробляли ті рухи Які в певний час дня були вже потребою для їхнього організму Пиляли і стругали повітря Невидимими молотами побрязкували Бухали в невидимі болванки І нарешті на десятий день не витримали Взявшись за руки Ввійшли в воду, і під звуки маршу занурювалися все глибше, поки вода не припинила їхні муки. Повторюю, мені було важко дивитися на них. Я поспішав іти. «Я тільки перевірю машинному», – сказав я. «І потім у дорогу». Про щось мене питали. Якийсь вольтаж взяти для пускового вибуху. Скільки потрібно водяного баласту в кормову цистерну? В мені був якийсь грамофон, він відповідав на всі питання швидко і точно, а я, не перестаючи, всередині про своє. І раптом у вузькому коридорчику одне потрапило мені туди, всередину. І з того моменту, по суті, почалося. У вузькому коридорчику ми готіли повз сірі юніфи, сірі обличчя, і посеред них на секунду одне. Низько насунуте волосся, з-під лоба очі, той самий. Я зрозумів, вони тут, і мені не втекти від усього цього нікуди. І залишилися кілька хвилини, кілька десят хвилин. Найменше молекулярне тремтіння в усьому тілі. Воно потім не припинялося аж до самого кінця. Ніби поставлений величезний мотор, а будівля мого тіла надто легка. І от всі стіни, перегородки, кабелі, балки, вогні – все тремтить. Я ще не знаю, чи тут вона. Але тепер вже ніколи. За мною прислали, щоб швидше нагору, в командну рубку, час в дорогу. Куди? Сірі, без променів обличчя. Напружено сині жили внизу, на воді. Важкі, чавунні пласти неба і так чавунно мені підняти руку, взяти трубку командного телефону. Вгору 45 градусів. Глухий вибух. Поштовх. Скажена, біло-зелена гора води в кормі. Палуба під ногами йде. М'яка, гумова. І все внизу, все життя. Назавжди. На секунду, все глибше падаючи в якусь воронку, все кругом стискалося. Опукле синє льодяне креслення міста. Круглі бульбашки куполів. Самотній свинцевий палець акумуляторної вежі. Потім миттєва ватяна завіса хмар. Ми крізь неї. І сонце. Синє небо. Секунди. Хвилини. Милі. Синє швидко твердне. Наливається темрявою. Краплями холодного сріблястого поту проступають зірки. І от моторошна, нестерпно яскрава, чорна, зоряна, сонячна ніч. Це не наче ви раптово оглухли. Ви ще бачите, що ревуть труби, але тільки бачите. Труби німі, тиша. Таке було німе сонце. Це було природно. Цього і треба було чекати. Ми вийшли із земної атмосфери. Але так якось все швидко, зненацька, що всі навкруги наполохалися, притихли. А мені? Мені здається навіть легше під цим фантастичним німим сонцем. Не наче я, скорчившись востаннє, вже переступив неминучий поріг. І моє тіло десь там, внизу, а я мчу в новому світі, де все і має бути не схоже, перевернуте. Так тримати, крикнув я в машину. Або не я, а той самий грамофон у мені. І грамофон механічною шарнірною рукою засунув командну трубку другому будівельнику. А я, весь одягнений в найтонше молекулярне, одному мені чутне тремтіння. Побіг вниз, Шукати двері вкають компанію. Ті самі. Через годину вони важко дзв'якнуть, замкнуться. Біля дверей якийсь незнайомий мені низенький, з сотим тисячним обличчям, що розчиняється у натовпі, і тільки руки надзвичайно довгі до колін, ніби помилково взяті з іншого людського набору. Довга рука витягнулася. Загородила. Вам куди? Мені ясно. Він не знає, що я знаю все. Нехай. Можливо, так і потрібно. Я зверху навмисно різко. Я будівельник інтеграла. І я розпорядчий випробувань. Зрозуміли? Руки немає. Кают компанія. Над інструментами, картами, об'їждженою сірою щитиною голови. І голови жовті, лисі, стиглі. Швидко всіх у жменю, одним поглядом, і назад, по коридору, по трапу, вниз, до машинного. Там жар і гуркіт від розпечених вибухами труб. У відчайдушній п'яній присядці блискучі мотелі, в ледь помітному тремтінні, яке не полишає ні на секунду, стрілки на циферблатах. І от нарешті, біля тахометра, він. З низько насунутим над записником чолом «Послухайте!» Шум треба кричати на вухо «Вона тут? Де вона?» У тіні з-під лоба посмішка «Вона?» «Там, у радіотелефонній» «І я туди» Там їх троє Усі в слухових крилатих шоломах І вона ніби на голову вища, ніж завжди Крилата виблискує летюча як давнє Валькір'ї, і ніби величезні сині іскри на горі, на радіошпилі, це від неї, і від неї тут легкий, блискавичний озоновий запах. Хто небудь ні, хоча б ви. сказав я їй, задихаючись від бігу. Мені треба передати вниз на землю, на Елінг. Ходімо, я продиктую. Поруч з апаратною маленька коробочка каюта, за столом. Поруч, я знайшов, міцно стиснув її руку. Ну що ж, що буде? Не знаю. Ти розумієш, як це чудово? Не знаю, чи летіти. Все одно куди. І от, скоро дванадцята. І невідомо що. І ніч. Де ми з тобою будемо вночі? Може бути на траві, на сухому листі. Від неї. Сині іскри і пахне блискавкою, і тремтіння в мені ще частіше. Запишіть, кажу я голосно і все ще задихаючись, від бігу. Час одинадцята тридцять, швидкість вісім тисяч вісімсот. Вона спідкрила того шолома, не відриваючи очей від паперу. Тихо. Вчора ввечері прийшла до мене з твоєю запискою. Я знаю, я все знаю. Мовчи. Але ж дитина твоя. Я її відправила. Вона вже там, за стіною. Вона буде жити. Я знову в командній рубці, маячна з чорним зоряним небом і сліпучим сонцем. Ніч. Повільно з однієї хвилини на іншу перегулькує стрілка годинника на стіні, і все як в тумані, Одягнена в найтонше, ледь помітне. Одному мені – тремтіння. Чомусь здалося. Краще, щоб все це сталося не тут, а десь внизу, ближче до землі. «Стоп!» – крикнув я в машину. Усе ще вперед, за інерцією, але повільніше, повільніше. Ось тепер інтеграл зачепився за якийсь секундний волосок. На мить завис нерухомо. Потім волосок лопнув. І інтеграл, як камінь, вниз, все швидше. Так у мовчанні, хвилини, десятки хвилин, чути пульс, стрілка перед очима все ближче до дванадцятої. І мені ясно. Це я камінь. І земля. А я кимось кинутий камінь. І каменю нестерпно потрібно впасти. Кинутися на землю, щоб вщент. А що, як? Внизу же твердий синій дим хмар. «А що як?» Але грамофон у мені шарнірно точно взяв трубку, скомандував. «Малий хід!» Камінь перестав падати. І ось втомлено пофиркували лише чотири нижні відростки. Два кормових і два носових. Тільки щоб паралізувати вагу інтеграла. Інтеграл, ледь здригаючись, міцно, наче на якорі, став у повітрі в якомусь кілометрі від землі. Усі висипали на палубу. Зараз дванадцята, дзвінок на обід. І, перехилившись через скляний планшир, квапливо, залпом, ковтали невідомий застінний світ. Там, внизу. Бурштинове, зелене, синє. Осінній ліс, луки, озеро. На краю синього блюдечка, якісь жовті, Кістяні руїни. Погружує жовтий, висохлий палець. Ймовірно, дивом уціліла вежа давньої церкви. «Дивіться, дивіться, он там, правіше!» Там, серед зеленої пустелі, коричневою тінню літала якась швидка пляма. В руках у мене бінокль. Механічно підніс його до очей. Погрудив траві, звіявши хвостами скакав табун коричневих коней, а на спинах у них ті коричневі, білі, чорні. Позаду мене. А я вам кажу, бачив обличчя. Ідіть ви, розповідаєте комусь іншому. Ну нате, наче бінокль. Але вже зникли. Нескінченна зелена пустеля. І в пустелі, заповнюючи всю її, і всього мене, і всіх, Пронизливе тремтіння дзвінка. Обід. За хвилину дванадцята. Розкиданий на миттєві незв'язні уламки світ. На сходах чиясь дзвінка золота бляха. І це мені вже все одно. Ось тепер вона хруснула у мене під каблуком. Голос. А я кажу, обличчя? Темний квадрат. Відкриті двері кают компанії тиснуті, білі, гостро усміхнені зуби. І тієї шметі, коли нескінченно повільно, не дихаючи від одного удару до іншого, почав бити годинник, і передні ряди вже рушили. Квадрат дверей раптом перекреслено двома знайомими, неприродно довгими руками. «Стійте!» У долоню мені вп'ялися пальці. Це і, це вона поруч. «Хто? Ти не знаєш його?» А хіба? А хіба це не? Він на плечах, над сотнею облич. Його соте, тисячне і єдине з усіх обличчя. Від імені хранителів. Вам, до кого я говорю, ті чують. Кожен із них чує мене. Вам я кажу, ми знаємо. Ми ще не знаємо ваших номерів, але ми знаємо все. Інтеграл вашим не буде. Випробування буде доведене до кінця. і ви ж ви тепер не посмієте ворухнутися. Ви ж своїми руками зробите це. А потім, утім, я скінчив. Мовчання. Скляні плити під ногами. М'які, ватяні. у мене м'які, ватяні ноги. Поруч у неї зовсім біла усмішка. Скажені сині іскри. Крізь зуби на вухо мені. А як це ви? ви? Виконали обов'язок? Ну що ж. Рука вирвалася з моїх рук. Валькірійний, гнівно-крилатий шолом. Десь далеко попереду. Я один застигло, мовчки, як усі. Іду до кают компанії. Але ж не я. Не я. Я ж ні про це ні з ким. Нікому. Крім цих білих, німих сторінок. Усередині себе, нечутно, відчайдушно, голосно, я кричав їй це. Вона сиділа через стіл, навпроти, і вона навіть жодного разу не торкнулася мене очима. Поруч із нею чиясь стигло жовта лисина. Мені чути це і благородство. Але, шановний професоре, адже навіть простий філологічний аналіз цього слова показує, що це забобон, пережиток стародавніх феодальних епох. А ми? Я відчував. Блідну. І ось зараз всі побачать це. Але грамофон у мені виробляв 50 встановлених жувальних рухів на кожен шматок. Я замкнувся в собі, як у древньому непрозорому будинку. Я завалив двері камінням. Я завісив вікна. Потім у руках у мене командна трубка. І лід у крижаній останній тузі крізь хмари. В крижану зоряно-сонячну ніч, хвилини, години. І, очевидно, в мені весь час гарячково повним ходом, мені ж самому безшумний логічний мотор. Тому що раптом в якійсь точці синього простору, мій письмовий стіл, над ним зяброві щоки Ю, забутий листок моїх записів. І мені ясно, ніхто крім неї. Мені все ясно. Ах, тільки б, тільки б дістатися до радіо. Крилаті шоломи, запах синіх блискавок. Пам'ятаю, щось голосно говорив їй. І пам'ятаю, вона дивлячись крізь мене, наче я був скляний, здалеку. Я зайнята, приймаю знизу. Продиктуйте ось їй. У крихітній коробочці каюті. Хвилину подумавши, я твердо продиктував. Час 14.40. Вниз. Зупинити двигуни. Кінець усього. Командна рубка. Машинне серце інтеграла зупинено. Ми падаємо. І у мене серце не встигає падати. Відстає. Підіймається все вище до горла. Хмари. І потім далеко зелена пляма. Все зеленіше, все виразніше. Вихором мчить на нас. Зараз кінець. Фаянсово-біле, понівечене обличчя другого будівельника. Ймовірно, це він штовхнув мене з усього маху. Я об щось вдарився головою, і вже темніючи, падаючи, туманно чув. Кормові, повний хід. Різкий стрибок вгору. Більше нічого не пам'ятаю. Запис тридцять п'ятий Конспект В обручі Морковка Убивство Усю ніч не спав Усю ніч Про одне Голова після вчорашнього У мене туго стягнута бентами І так Це не бенти, а обруч Нещадний Зі скляної сталі, обруч, наклепаний мені на голову. І я в одному й тому шкованому колі. Вбити ю. Вбити ю. А потім піти до тієї і сказати. Тепер віриш? Найогидніше те, що вбити якось брудно, давньо, розтрощити чимось голову. Від цього дивне відчуття чогось мерзенно-солодкого в роті. І я не можу проковтнути слину. Весь час спльовую її в хусточку. В роті сухо. У шафі у мене лежав важкий поршневий шток. Він лопнув після виливки, і мені треба було подивитися структуру зламу під мікроскопом. Я звернув у трубку свої записи. Нехай вона прочитає всього мене до останньої літери. Сунув усередину уламок штока і пішов вниз. Сходи нескінченні. Щаблі якісь слизькі, рідкі. Весь час витирати рота хусткою. Внизу. Серце гупнуло. Я зупинився. Витягнув шток до контрольного столика, але ю там не було. Порожня, крижана дошка. Я згадав, сьогодні всі роботи скасовано. Всі повинні на операцію. І, зрозуміло, їй нема чого нікого записувати тут. На вулиці вітер, небо у невпинному русі чавунних плит. І так, як це було в певний момент учора, весь світ розбитий на окремі гострі, самостійні шматочки. І кожен з них, падаючи стрімголов, на секунду зупинявся. Висів переді мною в повітрі і без сліду випаровувався. І якби чорні точні букви на цій сторінці, раптом зрушили, з переляку розскакалися яка куди, і жодного слова, тільки нісенітниця, пух згік, няк. На вулиці, ось такий самий розсипаний, не в рядах натовп, прямо назад, навскіс, упоперек. І вже нікого. Та на секунду, несучись стрімголов, застигло. Геть на другому поверсі. В скляній повислі у повітрі клітці. Чоловік і жінка. Поцілунку. Стоячи. Вона всім тілом зламано відігнулася назад. Це навіки. Востаннє. На якомусь розі ворухливий колючий кущ голів. Над головами, окремо, в повітрі, прапор. Слова «Геть машини! Геть операцію!» І окремо від мене я, що думаю секундно. Навже у кожного такий біль, який можна забрати зсередини тільки разом із серцем? І кожному треба щось зробити перш ніж... І на секунду нічого в усьому світі, крім моєї звірячої руки з чавунно-важким згортком. Тепер хлопчисько, весь вперед, під нижньою губою тінь. Нижня губа вивернута, як обшлаг засуканими рукавами, вивернуте все обличчя. Він реве і від когось з усіх ніг за ним тупіт. Від хлопчака. Так, Ю має бути тепер в школі. Потрібно скоріше. Я побіг до найближчого спуску підземки у дверях хтось бігом. «Не йдуть! Потяги сьогодні не йдуть! Там...» Я спустився. Там була абсолютна маячня. блиск гранованих кришталевих сонць. Щільно утрамбована головами платформа. Порожній застиглий поїзд. І в тиші голос. Її не видно. Але я знаю, я знаю, цей пружний, гнучкий як батіг, хльосткий голос. І небудь там задертий до скронь огострий трикутник брів Я закричав «Пустіть же! Пустіть мене туди! Я повинен!» Але чиїсь кліщі ззаду За руки, за плечі, з в І в тиші голос «Ні, біжіть нагору! Там вас вилікують! Там вас досхочу нагодують здобним щастям! І ви, ситі, будете мирно дрімати організовано, в такт погропувати!» Хіба ви не чуєте цієї великої симфонії хропіння? Смішні. Вас хочуть звільнити від знаків питання, що звиваються і болісно гризуть, наче черв'яки. А ви тут стоїте і слухаєте мене. Швидше, нагору, до великої операції. Що вам за діло, коли я залишуся тут сама? Що вам за діло, коли я не хочу, щоб за мене хотіли інші? А хочу хотіти сама. Коли я хочу неможливого? Інший голос – повільний, важкий. Ага, неможливого. Це означає «женися за твоїми дурними фантазіями». А вони, щоб перед носом у тебе крутили хвостом? Ні, ми за хвіст та під себе. А потім? А потім намнете, захропете. І потрібен перед носом новий хвіст. Кажуть, у древніх була така тварина, осел, щоб змусити його йти вперед, все вперед, перед мордою, до голоблі прив'язували моркву так, щоб він не міг схопити, і якщо вхопив, з'їв, раптом кліщі мене відпустили. Я кинувся всередину, де говорила вона, і тієї ж миті все посипалося, стиснулося. Позаду крик. Сюди, сюди йдуть. Світло підстрибнуло. Погасло. Хтось перерізав дріт. І лавина, крики, хрип, голови, пальці. Я не знаю, скільки часу ми котилися так у підземній трубі. Нарешті, сходи, сутінки, все світліше. І ми знову на вулиці, віялом, в різні боки. І от один. Вітер, сірі, низькі, зовсім над головою сутінки. На мокрому склі тротуару. Дуже глибо.